Bona tarda, Rafael. Bona tarda, oients de Ràdio Palafrugell, oients de Montras també, i tota la gent doncs, que s'ha congregat fins aquí per, per seguir aquest debat. La veritat és que doncs, aquest, pràcticament 50 persones que, que són aquí doncs, els agredim que ha jovingut fins aquí i esperem doncs, que pugueu eh, gaudir d'un de, interessantíssim debat que doncs, tindrem els tres candidats que es presenten per aquestes eleccions municipals a Montras del proper 26 de maig. Tenim en Rafael Román del PSC Candidatura de Progrés també tenim a Martí Sabrià de Cort Municipal per Montràs, Montràs al cor. i per últim també tenim a Vanessa Pairó de Junts per Catalunya Junts per Montras. Bona tarda a tots i, i gràcies per assistir a, a aquest debat Bona tarda. Bona tarda. Doncs eh, començarem us explicarem una a la temàtica els, els, la gent que ens estigui escoltant i la gent que sou aquí tenim eh, dividit en quatre blocs aquest eh, debat Tenim el bloc primer de model de poble per a Montràs, el present i el futur del municipi, també un bloc, de, un bloc de promoció econòmica i turisme, un tercer bloc de polítiques socials i, per últim, actuacions municipals en clau de país. No, no podem deixar de banda doncs, l'actualitat també que, que, que tenim a, a casa nostra. Per últim, també els hem demanat hi demanarem als candidats doncs que facin una petita eh, porra, podríem dir, una, un... Un resultat que, que preveu ells sense que sigui un sondeig d'aquests que, que, que, que hagin anat trucant casa per casa, però que ells diguin quins creuen que són els resultats que faran i, per últim doncs, com sempre, donarem un minut final als tres candidats perquè doncs, demanin el seu vot per la seva candidatura. Comencem i ho farem de menys representació a més representació i per tant, començarem amb Rafael Román en aquest primer bloc, model de poble per a unràs. El present i futur, que, quines són les eh, bases, les, eh, les propostes que des del Partit Socialista proposeu per al municipi de Montràs? Bueno, el Partit Socialista proposa per Montràs eh, fer un poble digne, saludable, pròsper i eh, segur eh, i que la nostra, per crear eh, una garantia de que la nostra joventut no tingui de marxar del poble Uh -huh. eh, llavors que puguin desenvolupar, els seus, eh, desenvolupar el, els seus programes i que puguin desenvolupar eh, la seva eh, vida dintre del poble de Montràs sense tenir de, de marxar llavors una cosa que ens preocupa molt doncs, és també l'envelliment de la població eh, això és una cosa que cada vegada doncs, hi ha menys naixements eh, d'infants eh, també n'hi ha menys eh, inscrit a la guarderia i tot és degut, crec, a això, a la joventut de Palafrullet, doncs, degut a que no hi ha una vivenda que sigui assequible a la seva economia, doncs, ha de marxar del poble. Llavors, doncs, els nostres esforços estaran dirigits doncs, amb aquests temes a mirar de doncs, crear una, una vivenda, ja sigui de lloguer, ja sigui de, de, de, de compra, però que sigui seguible doncs, a, a la joventut del poble. Mm -hmm. eh, bueno, amb la, la, el tema de, de diguéssin deloqueses, eh, escoles, eh, netelles i hi ha bueno, altres coses que crec que fan farta en el poble de, de Montrats. Però sobretot ja dic que eh, bueno, a fer de Montrats un poble digne, saludable i pròsper perquè la gent doncs, no tingui de, de marxar al poble del de costat Molt bé, moltes gràcies Rafael, farem doncs aquest primer aquest primer speech una miqueta de cada candidat i després sí. entrarem a debatre doncs els, els assumptes que, que cadascú proposi Martí, endavant Bé, bona tarda uh, Felicitar la iniciativa de la Ràdio Palafrogell crec que, que està bé que això no havia passat mai i que puguem confrontar una mica les idees i com plantegem aquest poble, els que hi vivim i ens l'estimem, que suposo que això ens passa tots els que estem aquí, però que no tots l'estimem de la mateixa manera o l'entenem de la mateixa manera. També el públic, jo crec que està molt bé, que siguem molta colla, gràcies als que us heu pres la molestia a venir, perquè crec que moltes vegades costa fer arribar els missatges, estem tots molt saturats a eleccions, estem tots molt saturats... De, de papers i, i ens costa, per tant jo agrair els que heu vingut i espero que si encertem el que expliquem ho feu córrer també eh? ho feu córrer aquells que s'han quedat a casa jo aquest matí feia un article a Ràdio Capital precisament parlant d'això Ràdio Capital ahir va obrir en Portada dient que hi havia set pobles del Baix d'Empordà que ja tenien alcalde perquè només hi havia una llista i criticava la situació i a mi em sembla que el que enriqueixen un poble és que hi hagi més d'una proposta i per tant felicitar els que ja han guanyat perquè, perquè necessita valentia per presentar-se a les eleccions si no m'ho expliqueu-m'ho a mi que tinc 63 anys que estic a punt de plegar professionalment després de molts anys de treballar i que per tant podria haver optat per una cosa senzilla que és quedar-me a casa, en el sofà, mirar la tele, anar a veure el Barça i viatjar per Europa, que és una cosa que m'agrada especialment eh, nosaltres ens presentem tota aquesta colla de gent perquè no estem satisfets de com és aquest poble ens sembla que és un poble, coincideixo un ell, és un poble deixat, és un poble que ha al·lucinat a una velocitat diferent dels pobles de l'entorn, amb molts aspectes, aspectes estètics, que aquests són fàcilment observables, però també en temes molt importants, en temes socials. Som l'únic municipi de tot l'Empordanet que ha perdut demografia els últims anys. Hem perdut els últims 10 anys 195 habitants Vall Llobrega ha crescut un 36%, per Palafrugell un 22%, per Palamós un 18%, Begú un 14%, i Montràs n'ha perdut. Creu que això és conseqüència d'una bona política? No, és conseqüència d'una política que no ha atès les necessitats que té la gent per quedar-se en un poble, que és una mica el que deia el Rafael, això no s'ha fet. Per tant, nosaltres no ens agrada el Montràs actual. I tampoc ens agrada, i no hem promès res, el que s'ha llegit al nostre programa, no hem promès res que no siguin capaços de fer jo avui em mirava el programa de Convergència del 2007, la primera vegada que es va presentar Montràs Alcor, i prometien un pou. De anys manant, i som un dels dos únics pobles de la província de Girona que no té pou. I dius, home, no és una falta de temps per millorar això, per ordenar el poble, per generar una estructura que faci més fàcil el creixement i que permeti el desenvolupament... I tampoc fa falta viatjar molt perquè en els pobles de l'Ordolí es veu que tothom s'ha preocupat d'endreçar els pobles, que les zones comercials i les zones industrials i els magatzems, tothom s'ha posat fora vila i nosaltres els nem fotent al centre de la població. Per tant, aquest no és el Montràs que volem. Volem un poble que pugui créixer, que tingui habitatge, perquè ara no n'hi ha, també ho ha dit ell, un poble que té carreteres asfaltades a la plana, a Canyelles i que té carrers el tercer carrer més transitat d'aquest poble és el camí arbal jo vinc de fer ara un porta a porta la gent em diu ens matarem aquí, les bicicletes es foten de lloros com, com s'explica que es faltem un carrer que porta amb un mas, al pla de Canyelles i tinguem els carrers de centre de poble per refer com s'entén que jo t'ho dic a l'alcalde que s'ha tombat un camí al carrer de la Font perquè hi ha una pita, unes pitabasses que surten metro quaranta-dos li vaig passar la fotografia metro i quaranta del llindar de la finca si aquell camió aquell, aquell senyor que el conduïa un senyor francès arriba a matar avui l'Ajuntament s'hauria d'haver vengut tot el seu patrimoni segurament per indemnitzar-lo per això és de ceresa pública i després de lo fa set setmanes no ha passat res no ha passat res i aquest és el poble que no volem no volem un poble que desatengui els seus ciutadans no volem un poble, el carrer de la Font en el programa del 2007 diu que enterraran els cables el carrer que jo visc el carrer de la Font aquesta setmana passada amb una tremontanada i no era pel pes de la Vanesa, va caure un pal que aguantava una farola perquè no hi ha cap altre poble ja podeu córrer al Baix Empordà no hi ha poble que les faroles suportin amb pals dels que es posaven al segle XX no hi ha màstil per aguantar una farola ahir nit, entre casa meva i a cap medalla, no cremava ni el llum però això passa dia sí, dia no jo vaig passejar el gos al vespre i això passa per tant, no és aquest el poble que volem volem un poble diferent volem un poble que deixi de ser un barri de Palafrogell que la gent s'hi pugui quedar que la gent pugui portar els nens a l'escola no volem un poble que el 30% dels alumnes siguin de Montras i el 70% cinc de Palafrogell no volem això, volem que la gent jove de Palafroset, la piràmide d'edat de Montras fa por. Fa por. Tenim 33 noies en aquest municipi entre 18 i 30 anys. On són? No n'hi ha més. O sigui, tu en vas a dalt i tu en a la piràmide de gent gran i resulta que són 150 o 160 per cada franja de 5 anys d'edat. Per tant... Hem de revertir aquesta situació. Hem de fer alguna cosa, necessitem un poble diferent i què es necessit per fer un poble diferent. Homos necessiten idees, si ten ganes de treballar i es necessita això, aquest compromís que nosaltres prometem. Venim del no res, ens posem en això per ganes de millorar, per estimar el poble i per tant jo crec que ho farem millor. Jo crec ho farem millor. D'acord. Merci Martí per aquesta primera ronda i acabarem doncs amb la, amb la Vanessa, eh Bueno, t'ha interpel·lat no? en, molt, en, en diverses ocasions eh, si et sembla, primer comencem doncs, amb, amb les propostes que, que porteu des de Junts per Catalunya i després comencem a debatre doncs, les qüestions que, que ha introduït en, en Martí. Me es fent encara una falca? És que me l'ha i crec que és important. El pressupost de Montràs de l'any 2019 perdó, el pressupost de Montràs de l'any 2019 és el mateix 10.000 euros menys que el del 2003. Ah... Uh... 1.643.000 contra 1.634.000. Uh, a veure si algú de la sala és capaç de viure i administrar-se amb els mateixos diners que fa 15 anys. És una situació realment molt difícil d'explicar. No sé si algú té un negoci, té una empresa, paga sous... Perdona, i en aquell moment teníem una plantilla de 14 treballadors i ara tenim 25. Per tant, ens gastem el 53% del pressupost anyal s capítol 1 mm, crec que són molts arguments a dir nesim un canvi nesitem un canvi. Cada eh, clar gràcies Martí endavant d Vanessa. Bona tarda merci en primer lloc per fer aquest debat. Uh, considero que és molt important que tots puguem dir la nostra. Uh, jo evidentment estic completament en desacord amb ha comentat en Martí ara mateix. Jo crec que tenim un, un poble que, que està ple de serveis, de serveis que, que no tenen res que envejar municipis grans. Uh, de fet, crec que tenim uh, molta vida en el poble, ja ha consolidat un calendari uh, d'actes lúdics, esportius, uh, hi ha moltíssima gent. Uh, és un poble que té molta vida i... Uh, que Més d'un ha volgut dir que està mort, que, que la gent fa vida fora, que vennen la gent de Palafrugell no a pa, Mont eh, ras, té vida 365 dies a l'any, i potser els que hi som i fem i participem, eh, en som més coneixedors, que d'altres que s'han dedicat a fer campanya durant un mes abans de, de les eleccions municipals. I ho dic que així és de clar. Uh, crec que, que precisament serveis no li falten es té el poble net el poble està vigilat es pot millorar en moltíssimes coses i estic d'acord però, però crec que, que tenim un poble que jo no estic molt orgullosa sincerament el tema del pressupost i de la gestió precisament crec que és la bona gestió que s'ha fet les subvencions que s'han aconseguit i tot el que s'ha estat tramitant que ha fet possible el que tinguem un endeutament zero que pocs municipis d'aquests que m'ho comentaves em poden presumir, que a més a més s'estiguin fent inversions, obres, eh, s'estiguin renovant equipaments, eh, <coughs> perdó. que també hi hagi, eh, abans en Rafael em deia a la llar d'infants eh, no s'omplen les places. Et puc assegurar que les 42 places de la llar d'infants estan a tope. És més... Eh, de fora. Eh? Gent fora, gent no, no, la perdona, filla, jo, que... jo sóc del poble i porto la meva filla en allà i et puc ah, no, assegurar que si... hi ha més d'una persona que també és del poble i que sí. també hi va, eh? Evidentment, també hem de ser conscients que si només féssim les coses per la gent del poble hi hauria molt de serveis deficitaris no, però s'han de fer les coses mirant al poble correcte, i és, i és el, el poble, que estem que fent estem donant uns serveis, estem creant un arrelament en aquest poble gràcies a la meïnada que va en aquesta allar d'infants, en aquesta escola Uh, a nivell així, uh, a grans trets, per dir una mica la presentació que han fet, uh, jo crec que hi ha molts de comerços que no només s'estan parlant de naus, hi ha petit comerç, hi han botigues que s'han anat adaptant als nou temps, s'ha portat la fibra òptica a tot el poble per donar competitivitat a tots, uh, tots aquests comerços i a tota aquesta gent, tenim gastronomia, tenim lleure, tenim esport tenim... és que realment jo n'estic molt orgullosa, tenim equipaments eh, hem fet moltes inversions no crec que, que que la idea que estan venent els meus companys sigui la, la, la correcta, sincerament mm -hmm. D'acord, no sé si com que tens un marge de, de, no sé si vols apuntar alguna, alguna altra cosa que no s'hagi comentat del vostre programa que, que vulgués uh, explícate en, en el sentit doncs, de, del, del futur de, de, de, del municipi. Nosaltres per exemple una de les coses que no he vist en el programa de cap dels meus companys és el tema del porta-porta en tema de reciclatge hi ha una normativa a nivell europeu que s'haurà de complir un mínim del 60% de reciclatge. Actualment aquí a Montràs estem en un 19% nosaltres el que proposem és una recollida porta a porta. Tenim l'experiència de Cursac, que és un municipi que per dimensions, nombre d'habitants i també que està una mica disseminat, s'assimila bastant a lo que és Montràs. Ells han arribat a un 82%, han pogut reduir fins i tot les taxes que estaven suportant els veïns. Nosaltres anem en la mateixa línia Uh, crec que, que s'han fet actuacions molt importants en el pavelló d'adequació de seguretat, uh, pintura ignífuga uh, portes d'emergència que feien falta que era una, un clam que els mateixos pares d'alumnes de l'escola ens havien fet moltes vegades crec que realment s'han ha, fet moltes coses el tema del POUM té tota la raó fa molts anys que se n'està parlant I uh, precisament és una de les coses amb les que m'he fet forta que si sortim nosaltres penso resoldre en aquests quatre anys de legislatura i ho dic aquí públicament vull dir, tothom s'ha omplert la boca jo crec que sóc una persona que sempre que he dit alguna cosa l'he pogut tirar endavant i no me fa gens de por això vull dir, és una cosa que s'ha d'afrontar i s'ha de fer la planificació de Montras pels propers 15 anys D'acord, doncs... Uh, Puc fer una, una rèplica? Perquè... Sí, sí, no, ara tenim aquests 5 minuts per, per rèplica. Comencem, doncs, amb no, no, el si un, vol, en, en Rafael. No, una, una rèplica personal, eh? Uh, probablement, ja només he fet campanya un mes, però fa 40 anys, que és en aquest, post, en aquest poble, soc Rabesnet de Montresencs, uh, net de Montresencs i Montresenques, uh, per tant... No, si no, pal, eh? no, no, no entraré no, en el no. debat de la sangre azul monresenca no, perquè sembla no, no, no. que tots dos podem presumir exactament de la mateixa. No, no, no, no, no, no parlava precisament de sang, parlava de vista. A veure, jo amb això de la sang no, no hi crec perquè ja esteu Vals, ficant alguna cosa que de jo. Jo porto en Monràs d'Andalany 63. És que per mi no és Montràs, la persona però, que fa dos dies que hi és ara, com la que, que portem tota la vida. Ara, quan he sortit de Montràs contera, perquè jo tota la vida he sigut venedor... Sempre has presumit de, de Montràs. La majoria de gent de Montras, quan surt d'aquí, diu que és de Palafollet. No hi ja estic d'acord, tampoc, però... O sigui, no s'han de portar tants anys. Jo crec que el que s'ha de mirar és fer coses bones per al poble, m'entens? I estimar-se el, el poble. no dividir el poble, que és el que fan alguns. Dividir entre la part d'abar, la part del mig la part de la dreta i la part de l'esquerra. Montras és un poble i els serveis que s'adonen a la part de dalt s'han de donar a la del mig, a la de la dreta, a la de l'esquerra i a la de la part baixa. I això és el que hem de mirar, de fer. Sigui el que sigui el card, perquè jo sé que no seré, jo sé que no seré, ja me presento amb aquesta condició, m'entens? Però, si amb aquesta no ho sóc i ho aconsegueixo amb unes altres, serà per treballar per al poble. Amb el no tinc tema de... necessitat de treballar ni per partits independentistes o no independentistes nacionalistes o no nacionalistes jo crec que a nivell de poble tots treballem poble. pels veïns del poble, ah. amb el tema de serveis que deies que hi ha a diferents zones a què et refereixes per exemple? Home, em refereixo, doncs, mira, per exemple jo vaig comunicar a l'Ajuntament fa doncs, eh, dos anys eh, uh -huh. que davant de casa meva hi ha un, bueno, un, un batxe enorme que quan plou doncs, l'aigua entra per la finestra degut degut a una mala gestió del que va fer les obres perquè jo ja vaig dir que allà formaria un batxe, perquè encara que he sigut viatjant vaig treballar obres a obres públiques cinc anys, i el batxe hi és, no veu vingut mai, hi ha un adoquín a qualsevol carrer de per aquí, inclús amb aquests camins que ha dit en Martí, que és veritat, que estan afartats, i vaig passar i vaig veure, aquí hi havia uns batxes també arreglats, que no, eren del segle 22 no, no del segle no, no XXI. Només una petita Puc punta. Puc jo no tallat ningú, sí. Sí, no, ja m'he de via, que si m'ho ha no va haver de a parlar. Eh... Uh... No, jo, jo no parlava de sang, eh? parlava de, de visió és a dir, no cal estar a l'Ajuntament i tenir un sou per donar sen del que passa al carrer és a dir, jo sí que passo que els carrers de Montràs intentava explicar això des de fa 40 anys per tant, ser allà on hi ha un soc, ser allà on hi ha un soc ser allà on hi ha un pont, per no sé què ser allà on hi ha un camí peatonal que va de Can Cornellà a Can Soler Roig, que porta tancat 19 mesos amb una valla dalt i una valla bas i, i, i bueno, doncs ja està, allà està per tant, per això no cal bé a l'Ajuntament nosaltres fa, fa temps també que treballem, eh? jo i tota aquesta gent que ens acompanya, fa molt temps que treballem sense sou, i observem el poble amb visió crec, constructiva, jo no he ficat en ningú, només he dit que es pot millorar jo sí, estic molt viatjat menesa, he viatjat molt i he observat molt perquè penso que viatjant ens si es va amb els ulls oberts ara, si un resulta que és un panxa content i sembla que tenim un poble collenot doncs és una visió, però que no la comportim no, no, jo tampoc lo comparteixo que tinguem un poble collonat no, no, no, sí, no he, he dit que tenim un poble collonet. he dit que es pot millorar però que tenim un poble per estar orgullós Tot és millorable, això s'ha de tenir en compte Tot és millorable, és mateix que tothom és necessari però ningú és imprescindible dir, eh. Això és així, m'entens? Vull dir que tot és millorable Jo recordo, Martí, perdona en una entrevista al principi que vas dir que et presentaves com alcalde per aquí per Montras mm. vas dir Montràs, per ser poble li fan falta serveis jo demanaria quins serveis, per exemple. Uh, mira, serveis... Ara suposo que ho a la part econòmica, eh? però mm -hmm. suposo serveis bàsics, és a dir que la gent no hagi d'anar a fer... Uh, no sé, els nens, eh? ara en parlarem, però els nens vols dir que no tindrien que tenir un ex d'escolar amb un ras que es digués anglès, per exemple? Creus es que això no és un servei... Jo, jo t'escolto, si tu me'l sí, vas sí, escoltar... Sí, no, no, no, si no digues si i llavors te'n ho no, treu. Aquesta. No, no, no, cap problema. Aquest en seria un cas, però i l'has estem carregats de comerços, quins comerços tenim, és a dir, jo només puc anar a comprar el peix o un res. i encara perquè aquesta noia que té una peixateria a sobre, a, a, a, allà ha fet un raconet i té una mica de verdures i una mica de pa, però no puc anar a comprar, no tinc una fleca, no tinc una friteria, no tinc una carnisseria. tu, tu de què creus que passa això? En un poble que té 1.800 habitants, quan pobles de 1.000 tenen això, doncs passa que ens hem convertit en un banlier de Palafrugell, un banlier, un banlier, eh? en el sentit francès de la paraula, és a dir, un barri de Rodalia que ho, de, ho deixa tot en mans de Palafrugell, és a dir, hem d'anar a fer les extrescolars de Palafrugell, hem d'anar fer una bona part dels esports de Palafrugell, hem d'anar a comprar la carn a Palafrugell, hem d'anar a fer moltes coses a Palafrugell, ho podem tenir tot, estic d'acord amb tu que no, no són tan grans com per a tot, ara quatre serveis bàsics més sí i si comptes de disseminar el poble i escampar-lo i urbanitzar-me una punta i a l'altra punta de poble i tal, haguéssim massissat el poble eh? aquí sota, eh? igual que hi ha una peixateria un estanc i una farmàcia i un bar hi hauria una carnisseria, una friteria, una llibreria i això un poble que vulgui presumir de poble ho ha de tenir per tant no estem demanant grans coses, estem demanant coses senzilles coses que estiguin a l'abast coses que facin més fàcil la vida de la gent és cert que els que vivim a Montras ningún cotxe, necessitem un cotxe, perquè em han a fer totes les coses fora, perquè tampoc hi ha llocs de treball a Montras. És a dir, nosaltres tenim el volum construït més gran del Baix Empordà amb menys llocs de treball, que són les naus de la carretera, és a dir, volums de 5.000 metres cúbics on hi treballen dues persones. Això és brutal. Busqueu, és que busqueu, és que només cal observar no cal dir res més, no, no té sentit si allà hi visquessin 250 persones més tindríem més comerços, és evident perquè la gent necessitaria un lloc on anar a buscar una flaica on anar a buscar el pa i necessitaria una carnissa a, a buscar el pa i ho haguéssim aconseguit això si en el seu moment haguéssim fet un sau 4 quan Déu mana, per la gent, a prop de la gent la gent de la teva edat, o de la meva, que ens hem passat tota la vida a buscar coses a fora, ho seguim fent. Però també un Montràs té molta gent gran. I també hi ha molta mainada. I en aquest se'ls de posar fàcil. La gent gran vols que agafi el cotxe. Jo tinc una tia que encara va a Palafrugell cada dia al mercat. Però tu creus que no iria a comprar Palafrugell? Ai, no iria a comprar Montràs si tinguéssim aquí la, la carnisseria i el pa? Doncs clar, que iria. Per tant, home, propiciem això, intentem revertir aquest seu quadre pensat amb el... el... el... el? D'acord? i fem un sau 4 com Déu mana, on, on hi visqui gent on hi hagi gent jove on hi hagi un parc infantil on la gent tingui l'escola a tocar perquè nosaltres tenim un eix que, jo crec que tots els mornesens ho el tenim clar acaba el cementiri o comença el cementiri mireu com vulgueu, perquè al costat i a l'església allà batejaven a la gent abans tenim l'ajuntament, tenim el CAP tenim l'escola, tenim el parvulari tenim la farmàcia tenim aquí un eix brutal i com se'ns aporreix al costat d'aquest eix pel que transita la gent, pel que passa la vida de Montràs posar-hi naus, aquí se li acut mireu-se, per la gent que ha fet foragitar les indústries i portals a un cinturó, però què ha fet de Gingós que és un micropoble i què ha fet pals i que està fent tothom portar-ho fora, al forallat ha quedat clar un darrer torn de rèplica al voltant d'aquestes eh, eh, coses que ha dit en Martí i després ja entrem en el segon tema que més o menys ja s'ha anat introduint eh. el tema de les extraescolars d'anglès es va intentar, no va prosperar amb els mateixos pares, a través de l'AMPA etcètera Uh, crec que d'activitats extraescolars hi ha psicomotricitat hi ha qualsevol activitat que es fan yoga, hip hop, mil activitats que es fan a través d'entitats o a través de la mateixa AMPA de fet estem en converses amb l'AMPA perquè aquest any que també volen fer altres iniciatives crec que hi ha molt de ventall potser el desconeixes però sí que existeix i sí que se n'estan fent en quant al que me deies de comprar jo la fruita tinc una parada aquí baix que encara resisteix, que hem intentat fer el mercat moltes vegades, també ha sigut una cosa que no s'ha pogut consolidar però hi ha una parada en aquí que es pot a comprar la fruita la carn la vaig a comprar a Can Grassot nosaltres tenim previst que en el Sau 4 que ja no es pot revertir, o sigui siguem conscients, ja és una cosa consolidada que tiraran davant com està i el tema d'habitatge hi ha una altra zona que és el salt 3 que és on es desenvoluparà, que hi han previts 210 habitatges i això es desencallarà segurament en qüestió d'un o dos anys. Està parat, també ho diré, perquè actualment està mans del Sareb, té el 58% que és la, la part majoritària, el Sareb per llei ha de desaparèixer en qüestió d'un any, un any i mig teòricament, Llavors nosaltres en allà, hi eh, tenim i tenim unes parcel·les on tot, també tenim previst fer habitatge jove, habitatge social. Tot això està previst, però vull dir precisament com a poble petit, les coses s'han de fer a poc a poc i ben fetes. Tenim el romanent que tenim de tresoreria i tenim l'endeutament zero que tenim, precisament crec per la bona gestió. I això es pot discutir més o menys, però, però es que ja t'he dit. Del tot. Sí, sí, completament. Ja ja, jo jo a més o menys estic que que falten moltes coses estan discutint. el tema de comerç que tu m'explicaves per exemple no? sí, anem acabant i comencem amb aquest doncs, segon bloc si voleu bloc. comencem amb el tema de comerç per aquest segon bloc d'economia de, de, de turisme uh, comencem amb tu Rafael bueno, jo crec que amb que estava dient la Vanessa no hi estic d'acord perquè jo crec que sí que s'han de crear i el que penso que en Martí també diu que és, uh, sí crec que s'han de crear naus perquè la gent, doncs, no dintre del poble, no, no, no en el centre del poble, però sí com altres pobles estan fent, tant com ella ha dit, Pals o, o, o Vera o Bar Llobrega mateix, o tal que encara està ampliant el seu polígono industrial, perquè cada vegada també hi ha més jovent, perquè hi ha noves oportunitats i s'arrisquen a com, posar un negoci i tirar-ho endavant. I jo crec que això eh, s'ha de valorar i l'Ajuntament ha de mirar de facilitar amb el que pugui doncs que aquesta gent ho tingui i que pugui tirar endavant doncs, amb un, un jover i amb una, amb una cosa que sigui econòmica uh -huh. eh, llavors eh, també eh, lo que és el petit comerç jo penso que és lo que s'ha de tirar endavant perquè amb això que me diuen del mercat jo estic completament d'acord o sigui, en contra perquè hi vas al mercat de Palafrullet que suposo que molts hi anem i el mercat de Palafrullet ja no és lo que era ni molt menys però no el de Palafollet, jo m'havia corregut, estan de viatjar molt i tots els el mercats han baixat. Per què? Perquè ara la gent ens hem acostumat a anar a la gran superfície. I és així. llavores eh, promocionar un mercat eh, dissabte o domençat, jo veig una cosa, diguéssim, nefasta. Jo crec millor eh, donar prioritat a qui hi hagi locals eh, que puguin muntar la petita bodiga especialitzada, que això funciona i funciona encara que estigui al costat de grans superfícies i a la millor quan està al costat de, de, de grans superfícies funciona millor. L'atenció, diguéssim, personal, això cada vegada s'agraeix més quan vas a comprar en un lloc que no parles doncs, amb, amb un desconegut i que te pot informar doncs, sobre el que uh -huh. eh? Jo crec que és el tema que Montràs ha, ha de eh, perseguir. Eh? Vull dir, no dic, uita, farem un mercat i encara hi ha una parada que resisteix perquè el mercat ja dic cada vegada van a menys, perquè de roba els xinesos en venen, penso que n'hi ha 45 milions de xinesos que fabriquen roba, vull dir que mira si en venen roba, vull dir abans anava eh, bon, per passejar i ara quasi vellant i se va per passejar, jo crec que és un tema que ens hem d'oblidar i mirar doncs, a, de, a que els joves puguin tenir eh, accessivitat doncs, amb, amb, amb locals i, i, i, i poestos que puguin desenvolupar doncs, una activitat. M'agradaria. Mm -hmm. Molt bé, Rafael. Uh, Martí, les propostes de uh, Montràs cor en aquest sentit? Sí. Uh, ens sembla tan important aquest tema del decreixement demogràfic és dir, i, tan, i tan escandalós respecte al que està passant a l'entorn uh, que entenem que el més important és que quan parlem de promoció econòmica siguem capaços de generar uh, no només activitats, sinó llocs de treball. i Tampoc ens ha servit de molt posar uh, generar més situacions d'aquestes, és a dir siguem grans volums per tenir molt pocs llocs de treball a no, Montràs no parlem mai de indústria, però tenim una indústria molt important eh? ben a prop de Calafilomena, per cert eh, ningú en parla, però en canvi fixeu-vos que podem ho en parlem perquè no fa no, perquè no està al mig, perquè està perfectament ubicada en un estem de la població, en una zona ben comunicada, a peu d'autovia i que no genera cap molèstia és a dir, que ens hauria costat utilitzar Morena com l'espai de concentració fora vila i massissar el poble per tant, coses tan senzilles com aquestes que pateixen, només s'ha de mirar quan viatges i observar com ho han fet els quan han fet bé, francesos, italians d'això, ens porten molts anys no només en Rà, sinó el país sencer per tant, aquest tema era senzill per tant, nosaltres creiem que en aquella zona que hi ha factis, també hi podia haver més indústria, indústria real com allà, que treballen 60 o 70 persones per tant, la principal indústria de, de Montras, està situada en un extrem, és pràcticament imperceptible, no genera molèsties i genera ocupació. Malauradament poca gent que treballa allà viu a Montras per la mateixa raó, perquè no té vivenda. molta que viu a Palafrugell i altres que viu en altres pobles. Per tant, aquest tema de la indústria no ens sembla menor. I per tant, si som nosaltres els que manem i encarreguem un pou, sí que pensarem que hi haurà una zona industrial, fora vila, fora població, que sigui capaç també d'oferir llocs de treball una mica l'engròs, de 10 en 10, de 8 en 8, de 7 en 7, són una mica aquests tallers que estava apuntant un refer. En l'àmbit del, comer del comerç, eh, és cert, convergència prometia en el aquest, en aquest programa fantàstic, és que el tinc aquí és que, és que podeu se l'hauria de treure perquè és que fa goig no me deixat el cotxe, és una llàstima prometia un mercat cobert Al 2007, Comerxència prometia un mercat cobert a Montràs que vull dir, que em sembla que és una d'aquelles coses que dius escoltem, toqueu-vos de peus a terra, un ras pot fer, en aquell moment també prometia un cibercafè un espai social de 8.000 metres quadrats amb 14 alars i no sé quantes sales de projecció som un poble i si som un poble ho hem de ser per tot per ser menuts en certes coses i per promèixer coses a l'abast d'un poble de la nostra dimensió i del nostre pressupost anual per tant, quin començ volem el de proximitat i que, que hem explicat abans aquests que, que situa sota les cases com els que hi ha al Torre Junama actualment, a Veneja he que n'hi ha molts de comerços però, perdoneu-me si és el costat mai a Massolà i a Massolà hi ha una botiga que ven productes de piscina a Marroquer crec que hi ha una senyora que pentia negossos hi ha una botiga textil i està al i... carrer Cargillet, perdó. Eh? No, ha, no, no, banc, no està al no bar, no, eh? eh? no, eh? no sé què. Però això és molt comerç, és a dir, allà hi ha eh, 200 cases amb el soleil 150 i en 350 cases hi ha tres botigues i un bar. O sigui, hi han barris sencers que no hi ha absolutament res. I dius, home, és normal? A mi no em sembla normal no és el que correspon a la densitat demogràfica d'aquest poble, hi hauria d'haver més activitat, i per què no la fem? Per això, perquè, perquè, bueno, perquè no l'hem compactat, i per tant, si al teu carrer només hi havia un 40 persones, poder no surt de compte tenir una llibreria. Val, perquè si agafes el cotxe, perquè el 50% de les coses s'han de buscar a l'afrogell doncs el diari també el compres allà, o el llibre o la llibreta escolar, per, per tant aquest és el tipus de, de comerç que vol dir. i tocava tot, no? sí, uh, turisme també? sí, per uh, breument pre però per, per, per introduir preument, el tema, sí I... com que és el meu tema podria parlar-nos de turisme sí, eh? per, però... per això per <laughs> també ja, no, ja no parlaré gaire, gaire, però sí que hi ha una cosa que crec que ens hauria de preocupar segons uh la feina feta per l'Ajuntament, que és una cosa curiosa, que barreja la feina que han fet els privats amb els que han fet ells, i que Montràs ha crescut molt turísticament. Montràs és l'únic poble també d'aquesta comarca que no té cap, a dir, cap eh, turisme rural. Ara sembla, la Romulo diu, que poder l'alcalde de muntarà un amb una finca que s'ha quedat, que diu que l'havien oferta a l'Ajuntament i que s'ha quedat per i que ara hi farà un turisme rural, que és una cosa doctora diguéssim, eh? és una cosa estranya però bueno, en tot cas serà el primer, no tenim cap el que sí que tenim segur és segons la Generalitat dos més dels que diu el programa de Convergència que parla de 3028 i en hi ha 31 i que parla de 160 places i segons la Generalitat en hi ha 172 places d'habitatges d'ús turístic però l'Ajuntament de Montràs no recapta ni un euro, a més que té dos càmpings dos càmpings no grans però suficientment importants com perquè, en teoria, ens hauríem de tocar 8.000 euros de l'impost turístic, és el 50% dels 50 cèntims per persona i dia que es paga amb un res. Resulta que l'Ajuntament no el recapta, no sabem ben bé per què, però almenys en el pressupost municipal aquest ingrés no està reflectit. Per tant, a nosaltres amb turisme també ens agradaria posar una mica d'ordre. Penseu que el que en aquests moments està revolucionant el mercat i creant moltes, molts dubtes en el sector turístic, no aquí sinó arreu de Catalunya, és aquest tema del lloguer dels habitatges d'ús turístic. No? Uh, què, què ha fet això? Si dèiem que teníem poc habitatge sobre l'Ancarit, no sé si van -ho veure però el periòdico va publicar el dia 9 d'abril és a dir fa molt pocs dies va publicar que Montràs era l'11è poble més car de Catalunya amb lloguer 927 euros per habitatge llogat i a davant hi ha Barcelona amb 932 és a dir, estem 5 euros de Barcelona eh? No tenim pisos No tenim? Pisos no tenim, pisos, clar, no tenim pisos, no tenim cases i tenim quatre xalets que són els que surten a aquest mercat turístic. no -sí, Hem de revertir també en turisme alguna cosa perquè és una mica estrany que en un àmbit rural com el nostre, magnífic, amb una plana preciosa que és la que transporta gent, entenc jo, que ningú s'hagi de fer un habitatge rodar un turisme rural o un hotelet com han tingut tants altres fins i tot quan tenir l'oportunitat que que l'oliu fos i al final això també es va frustrar perquè si voleu us ho explico eh? perquè jo vaig portar el comprador aquí que era el Joan Moles d'AC10 i l'alcalde de l'època li va donar 50 milions de passadetes de l'època a canvi de deixar-li fer un hotel 50 milions de passadetes de l'època això és molt greu i totes aquestes coses no s'han explicat, però vull dir, algun dia algú s'ha de dir. D'acord, Martí, gràcies per uh, aquesta introducció. I Vanessa, um, al voltant de, de temes que s'han anat introduint en Martí, però també de propostes que vosaltres porteu doncs, per uh, intentar millorar uh, la promoció econòmica, també el turisme, el, el comerç aquí al municipi. Com havia dit, en el SAU 4 hi ha previst... Uh, uh, és a dir, a veure, per on començo el seu 4 tenia una propietat privada que l'havia de desenvolupar que no ho va fer en el seu moment llavors l'ajuntament dintre dels terminis que hi havia va actuar subsidiàriament es van fer unes subhastes aquí hi va haver una, dos negocis d'aquí del municipi que van adquirir unes parcel·les i l'ajuntament se'n va quedar altres que van quedar desertes Uh, actualment ja hi ha un projecte uh, i aniran petits comerços de 200 metres quadrats no són les grans superfícies crec que amb això estaràs content ah, Martí vam veure el projecte l'altre dia l'anal més petit que fa 482 metres quadrats són 5 naus de 482 una de locals 600. petits comerços de 200 metres quadrats t'ho puc ja. assegurar ens van ensenyar el projecte els propietaris dir que no crec que ens en niessin, i els arquitectes després Martí en, en debatim sobre això i si pots continuar la Nessa ehm um, Seguim. Uh, jo crec que s'ha compactat, uh, o sigui, s'està creant aquí en el centre neuràlgic, aquí a Montràs, el petit comerç. Portarà temps? Sí. Hi ha molts de llocs de Palafrugell que hi ha 400 habitatges i no disposen de cap petit comerç en allà al mig. Jo crec que en això estarem d'acord i, i no ens hem pas de discutir per això. Uh, crec que a més a més en aquesta zona uh, es doplaran uh, jo crec que estem parlant de que segurament hi aniran 70 places d'aparcament que aniran molt bé pels negocis que hi ha i pels que han de venir en, en el dia de demà tu me parlaves de turisme rural i tal, em sembla que Mas Ferriol si no m'equivoco estan fent turisme rural estan fent un projecte l'estan no. tramitant i s'estan adaptant a casa, a casa, a casa. A ah, Vale. en temes que me deies per exemple d'allotjaments turístics són 182 places te rectifico si vas a la web de la Generalitat te'n puc tornar el paper, tens 160 182 no, no, 182 estan actualitzats ara sí, no, el programa diu 160 dona. Bueno, no, no vindrà de 22 no passa bueno, jo, no, que no, 22, però, jo que dius, també ho tinc actualitzat jo no. també tinc actualitzat cap dius problema que dius, no el tema d'allotjament turístic, l'únic que estem fent a l'Ajuntament és facilitar als propietaris eh, els tràmits de cares a la Generalitat. Eh, el tema de, dels càmpings, eh, els dos càmpings que tenim en el municipi són gairebé 1.600 places que tenim de turisme. S'estan potenciant, s'està treballant amb ells per fer eh, el tema de, de rutes més atractives, de, és que s'estan fent moltes coses, jo no sé, hi ha molta crítica, sí, la puc entendre, però vull dir, tu, per exemple, me parlaves abans Crec de... No m'has entès, no dic que no s'estiguin fent coses, eh? Dic que no s'estan fent bé, que és una cosa molt diferent. No, no, cap problema. No sé, jo no és... Vostè no tinc cap debat. Bé, bé. Cap amb el tema, tu me parlaves abans de, de capítol 1 i me parlaves de que el 52% n hem parlat abans va dedicat a, a sous i de més. Eh, jo, per exemple, ja, ja que m'atreus dades i recordes molt eh, els programes antics i tot el que havia sortit, etc. jo també t'ho vull recordar eh, que quan vosaltres vau estar en el govern o el vostre grup de Montràs al Cor, el capítol que anava destinat a de regidors i partits polítics eren de 93.395 euros. El que tenim actualment és de 70.050. A més a més, els regidors i l'alcalde estan assegurats actualment, cosa que llavors no ho estaven. Eh, en el seu moment... Si, si, si de Martí, de Des, després despr despr les intervencions, ara... Sí, sí que et... No, no, per... el tema de capítol 1, tu, eh, suposo que si... Dic jo, eh? uh, si, te, si creus que aquest 52% està mal invertit en capítol 1 entenc que posaries a capítol 2 i externalitzaries tots aquests serveis amb el sobrecos que jo crec que això suposaria pels veïns Una de Montràs sí. uh, no, el que, el que dic és que en, qual, en qualsevol empresa de serveis el primer que t'ensenya a la universitat és que quan superes el 50% entres en crisi en qualsevol empresa, eh? En deutament o sigui, i... zero i romanent de tresoreria de 600.000 euros. Si estem explico... en crisi, hòstia... Jo t'explico què expliquen a primera economia a qualsevol facultat d'aquest país o de qualsevol país. D'acord, d'acord. En una empresa de serveis, en una empresa de serveis o en una entitat de serveis com en ajuntament superar el 50% és perillós, però només ho posar com un exemple, que a mi em sembla que hi ha una desproporció que si es 25 persones per gestionar aquest poble a mi em semblen moltes ara mateix per la feina que fan i jo sí que, sóc, que crec que hi ha gent que té petites empreses de pintura del que sigui que potser estaria més bé i li donaríem una mica de, de feina doncs, que aquest tipus de feines potser es poden externalitzar aquest, no ho sé que llavors això suposaria un 19% de benefici fiscal d'aquestes empreses perquè no hi ha empresa que treballi gratis i a més a més el 21% d'IVA Potser sí, potser sí, és la teva visió. Hauríem, sí, hauríem de fer estudis i posar, i posar els números sobre la taula. És que és això. Bueno, jo amb això crec que eh, s'ha de mirar. O sigui, si veritablement necessita aquesta gent o no necessita tanta gent i se poden donar serveis eh, a, a empreses diguéssim, eh, particulars eh, que poder doncs ens costarien més a barat. Jo amb això hi estic d'acord. Perquè eh, per tanta gent com n'hi ha, jo no veig tanta neteja ni tanta feina com Podríem desenvolupar aquesta... aquesta jo, sincerament, eh, jo us, us, us emplaço a que visiteu sí. la pàgina que tenim en el Facebook de Junts per Montràs. Sí. Veureu la feina que s'ha fet i veureu que realment se n'està fent moltíssima. Sobretot se si n'està fent, això si no estem d'acord. S'ha fet que, i se n'està aquest fent poble, aquests quatre anys. Crec, Veuràs que hi ha tota una poble, relació poble, de tot el que s'ha fet els últims quatre anys. Si tingués eleccions i... cada... cada dimestre seria l'hòstia i estaria impecable S'han jo... netejat una riera que feia 14 anys que no hi havia passat una màquina ahir, ahir la tarda una riera eh, la setmana passada per suposo que, de... que això va en gràcies a un conveni que tenim amb el Consell Comarcal s'acaba de firmar fa 3 aquests... anys que l'estem fent eh? doncs, aquests tres anys, i s'ha aquest... fet altres rieres i s'ha fet altres zones i per tenim aquesta riera gràcies... cèntrica per cert no s'havia passat, no passat mai per aquesta eh i es va actuant en diferents zones es i acaba tenim... Quedat un moment, Martí, iguals. deixem acabar la Vanessa. I, Gràcies, Rubén. I uh, es contracten vuit persones uh, a través de, del SOC, amb fons europeu, amb Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal, Ajuntament. Uh, S'està donant feina a persones que estan desocupades, majors de 40 anys, si mal no recordo, o 45 anys, i... Uh, crec que sí, que s'està fent moltíssima feina potser aquesta riera central d'aquí no s'havia fet però et puc assegurar que s'han fet moltes altres zones s'ha fet treballs de pintura s'ha fet treballs de manteniment s'ha fet treballs de desgrossament fet... no sé, que no moltíssim que paguéssim gent i no fer res que jo, jo sé que s'ha fet feina que no s'ha fet tota la que s'ha de fer no s ha s ha fet tota semblaria que, que, que fet, només hem treballat no els tots últims tots els dos mesos i t'asseguro que no és així però ara es nota que hi ha accions, es veu molt de més dinamisme en la deseja que és una bona notícia. No, això sempre ha passat, quan hi ha lesions, però no crec que en aquest municipi, sinó en tots els municipis en general. Eh? Sincerament, lesions, i no és perquè sigui, sigui treballadora d'aquest Ajuntament, però crec que la gent que treballa per aquest Ajuntament eh, fa molt bona feina. Tenim cap que queixa de ningú, nosaltres, en aquest sentit, eh? En el sentit, en aquest no. No ho tinc entès així, i crec que segurament molts d'ells dissentirien d'aquesta de, opinió, però bueno, me n'alegro que pensis així. Ah. Uh... Penso, penso que és una qüestió de direcció política si, si no es fa un carrer o no, es fa... No, no és un problema de, de... Ah, per cert, ara que dius el tema de carrers que me deies eh, Dius hi ha carrers d'aquí del centre que no s'han asfaltat o no s'han fet i en canvi sí que s'han fet altres que estan a l'extraràdio o que estan en zones rústiques aquests carrers que s'han fet en zones rústiques venen d'unes subvencions que hi ha exclusivament per les en zones rústiques, precisament per això no les hem deixat perdre i no vol dir que en aquí en el centre no volguéssim fer-ne, sinó que en aquí no hi ha línia de subvencions en el, de no? això. La, no, acabem, Martín, no sé. deixem acabar, fos... la deixem acabar i després i després tens d'altons ràpida. Sí, tenem un punt. Sí, però que acabi aquest punt, acabi aquest punt i, i també i també i sí, i també agrir. sé que Bueno, ja m'agrada eh, que estigueu implicats en el debat però si intentem eh, mantenir-nos una miqueta al marge petits comentaris els podeu fer però no directament cap equip perquè si no es distorsiona i per les ràdies tampoc s'escolta del tot bé. que acabar la Vanessa en aquest punt i Martí després tens la rèplica i ja finalitzaríem amb aquest segon bloc al voltant de, dels carrers i d'aquesta subvenció en eh, asfaltatges en camins rurals. Sí. Amb el tema dels camins rurals que te deia, ara, per exemple, tenim una subvenció de 48.000 euros que hi ha per marges que es poden arreglar, que, que llavors ja no, no requeriran manteniment i, per tant, per les arques municipals ens contribuirà. Igual que hi ha hagut en moltes zones rústiques, que insisteixo, és no deixar perdre aquestes subvencions. Crec que una de les coses bones en les que hem treballat i aquí m'estic afalegant jo mateixa perquè és l'àrea que toco, però vull dir intentem no perdre cap subvenció. Tenim moltes línies, Diputació de Girona, Generalitat, que estem sempre anant-los darrere perquè tota aquesta inversió és el que llavors aconsegueix que tinguem aquest endeutament zero, que tinguem aquest romanent de tresoreria de gairebé 600.000 euros. Jo, a mi m'agradaria... En un moment, bueno, si, si cas, llavors uh -huh. ens doncs, buscaré un... doncs, aquest... la pàgina d'aquest dossier <coughs> tan ben preparat. volia fer un apunt, eh? no, sí. no, no, no era una rèplica. Era a dir, eh, aquest poble es manega per una cosa, les normes subsidiàries aprovades l'any 90 i modificades... 89. Din... 89 90, publicada al 90, el DOC eh, i modificada 19 vegades, 19 vegades. Però en cap modificació s'ha canviat la qualificació. Per tant, zona rural o no urbana és pràcticament tot el terme municipal. Uh, és a dir, tant és el carrer Val Llobrega, per posar un exemple, com aquest pla de Canyella. Si el carrer Val Llobrega, uh, diguéssim que no hi ha passat mai una màquina. Només és per maquitzar. Eh? A, a mi em sembla bé l'observació de dir bueno, que això està pensat, aquest tipus d'ajuda estan pensats per Foravila. Sí, sí, però jo estic parlant de Fora Vila, no estic parlant de vila. No, Fora Vila és molt d'espai d'aquest poble. No, Carreba Llobre... que... Llobrega, que jo sàpiga és urbà? No, no, no. si vols te pots mirar finca-finca, jo -finca. veuràs que no, perquè jo hi dono diverses vegades i en enlloc hi puc fer res, per tant, deu saber que no és urbà, Ur... perquè si fos urbà... Urbà no ja consoli... fer... perquè hi ha cases? No, no, no. No? Val. Carreba Llobrega, eh, t'estic dient, no, Carreba Llobrega. D'acord, doncs finalitzaríem aquest uh, segon uh, bloc, uh, dos quarts i cinc de, de nou... Uh, seguim en aquest debat uh, de Ràdio Palafrugell aquí a Montràs amb aquesta cinquantena de persones que ens acompanyen i iniciaríem el tercer bloc Política Social, s'ha anat tocant ja una miqueta el tema, però aprofundim m'agradaria eh, que, que ens focalitzéssim quan teniu aquest primer torn de, de, de paraula de cadascú, que focalitzéssiu en les iniciatives que porta cada grup i després en el torn de debat, doncs sí que poder eh, doncs, treure alguna cosa que, que s'hagi comentat en un programa anterior o de l'actual programa que no s'hagi portat a terme, ¿vale? eh, d'acord? Doncs comencem amb en, amb en Rafael de nou. Doncs a Política Social social eh, es pot desenvolupar un pla urbanístic que permetre la creació de vivenda social. Eh, és necessari abordar el tema de recalificació del, del suelo, eh, poder estar vivenda que sigui assequible eh, a les famílies joves eh, que, que eviti marxar el que ja havia dit abans al poble. Eh, sobretot, eh, també mirar el, el problema de l'envelliment de, del poble, és indepensable eh, doncs, crear un casal d'avis i, i l'adequació d'una nova construcció d'un centre cívic, com eh, potenciar a l'oci l'activitat encaminada a la joventut i, bueno, en general, a la gent de, de, del poc. Uh -huh. eh, tot això eh, diguéssim, culminaria amb, la, amb una obra eh, de eh, carretera d'assès a, a dintre del municipi així com la mejora, la millora del menjament amb tot el que sigui possible doncs amb han augmentat d'alet i eh, no vas eh, que barateixin el cost de de de que és el manteniment i el menjament de, del poble. Mm -hmm. D'acord, moltes gràcies. En Rafael, eh, Martí? Puc enllaçar amb en Rafael perquè sí. hi ha un tema que ens hem saltat abans que l'Amanès ens ha dit que nosaltres no portàvem el tema al porta-porta nosaltres no portem el tema del porta-porta tot i que el tenim al cap però doncs són dues coses diferents. Eh, no hem sigut capaços i som capaços d'explicar-ho en obert de saber si, si ens convé prou o poc. Sabem que acabarem fent això no sabem si és una cosa que nosaltres siguem capaços d'implementar en dos dies però sí que ens hem preocupat molt de la sostenibilitat. Quan eh? parlava dels lluny que no cremen, no són precisament leds. Per tant, en aquest poble el canvi, la transformació cap a una energia sostenible va a una velocitat, diguéssim, que eslou. Uh -huh. És un terme que turísticament de vegades el fem servir. Eh, les nostres polítiques socials. El dia que ens vam presentar vam explicar que per nosaltres el més important són les persones perquè un poble el fan les persones i per tant que la gent hi estigui bé i estigui gust ens sembla que és una cosa absolutament prietària per tant tot el que sigui eh, polítiques socials formaran part diguessin de la nostra principal preocupació en termes d'habitatges jo crec que abans l'hem explicat nosaltres pensem que hem de tenir habitatges per joves i segurament les, els habitatges dels 3 en parcel·les relativament grans serà una mica complicat que algú pugui pagar els lloguers o que els lloguers baixin sobre els lloguers actuals que hem dit perquè és en no? el programa electoral de Convergència diu diu que es faran un 20% d'aquestes 230 cases, es faran per lloguer. És a dir, qui, qui les farà? L'Ajuntament les farà? 220, 20% de 230 cases, 46 cases de lloguer, considera l'Ajuntament, amb el romanent amb, amb algun diner més. Haurà de venir algú a fer-ho, entenc. Nosaltres sí que hem iniciat accions des d'entitats financeres importants fins a constructores importants perquè aquest SAU 3, en tot cas, i el SAU 4, que estem entessudits en canviar-lo i hem fet prou indagacions prop del Departament de Polítiques Territorials i, per tant, encara hi ha alguna possibilitat de canviar alguna cosa i farem mans i mànigues per canviar-los, perquè hi ha evitatge per joves. Aleshores sembla que si no, no aviam, algú de la meva edat està aquí, per ell no perquè jo tinc fills, tinc nets i que m'agradaria que siguin i es sentissin i visquessin en un ras en la mesura possible i per tant tot això eh, no, no ho fem per gaudir, ho fem jo crec per un compromís amb el país i amb la societat que tenim. Per tant, a nosaltres això ens sembla molt important. Els joves no podem pagar un lloguer de 1.200 euros al mes, que és el que sortiria d'una casa en jardiner, que, que és el que val, eh? Si la mitjana... Dit, som Abans he allò que era l'onzena de Catalunya, però aquí tinc una xifra apuntada, que és que som la segona de la província de Girona. 922 amb 71 en un ras contra 962 de pals, que és el més car. Serveis socials. En aquesta priorització de, de les persones, maldarem perquè tinguin un espai, perquè la gent gran tingui un espai còmode de treuada i un espai habitual de treuada. És a dir, no pot ser ella de treuar-se els dijous a la tarda, els dimecres al migdia. O sigui, este gent ha d'anar un lloc. En aquesta promesa del 2007 teníem un centre social, un cibercafè, no sé quantes coses, que no ha passat res. I mentrestant ens vam passar una rasa aquí que el 3% cultural ens havia deixat en aquest poble diners per fer-ne 3 de centres cívics el que algú també havia de calcular és si havia de tenir 800 metres quadrats i podien pagar 14 vidells per mantenir-lo però un centre cívic de 200 metres quadrats segurament l'haurien de tenir més que fet. només en què la Generalitat ens hagués pagat allò que ens va desprerir que, que és el centre Vila uh -huh. per tant, el tema de, de gent gran per nosaltres és important el tema d'educació també l'hem tocat una mica desviar abans eh, l'AMPA i els mestres es queixen d'aquell els seus patis no tenen equipaments, hi ha una cistella que està posada al damunt d'un graó que si un nen intenta fer un mati es trenca el cap, per tant, home, que va de completar aquest espai escolar. Que, perdoneu, eh, a mi no m'agrada presumir, però algú hauria de recordar que aquest espai es va fer quan un senyor que es diu Sergi Sabarià era el cap del Gabinet de Relacions Institucionals del Conseller d'Educació. I que des de casa, sense necessitat de cobrar de l'Ajuntament, sinó sense necessitat de fer... 14 mesos i 14 anys de campanya política aquest edifici que havia portat aturat 9 anys de reclamacions es va fer gràcies a un sabrià de Calmarini no és per res però deixeu-m'ho dir perquè tinc un nen del qual em sento molt orgullós eh, per tant en l'àmbit de l'educació ens sembla que això i la proposta d'excolars millorable també ens sembla que s'ha de fer estem molt d'acord amb l'AMPA, estem d'acord amb els, els profis per tant entenem que això s'ha de fer en l'àmbit de, de, de joventut doncs, una mica el mateix nosaltres som la llista que incorpora gent més jove sembla, i en aquesta idea hi ha la de proposar la creació d'una associació de joves que també, ja sé que és molt difícil eh, en aquesta fase universitària que estan disseminats, estan escampats però entenem que això hauria d'existir tant en l'àmbit cultural com en l'àmbit esportiu. En cultura i festes eh, creiem que, eh, que s'han de millorar aquestes instal·lacions, es queixen els pesadaristes es, bueno, es queixa tothom eh, francament jo crec que quasi tothom en aquest ajuntament penca molt i ho, i ho fa molt bé, però no pas l'arquitecte municipal, per exemple, eh? perquè no siguin tants disbarats com aquests, o sigui, a veure si algú a casa seva amb una nau de 6 metres de llum té una columna al mig. És, que és un drama. Aquesta paret que s'acaba de fer aquí sota és un can al, al, al, al mal gust. No? En un espai que hi ha una paret de pedra que té 200 anys i em fotut una pedra de carrada que no, que ja ningú es posa ni, ni per tancar una casa ni una finca i dius, escolta, i, i, i qui ho decideix això? i els polítics de la casa que on miren quan passa aquestes coses, algú hauria de mirar aquestes coses d'acord Martí, tant, uh, per anar finalitzant i en l'àmbit esportiu també com a contraposició a la proposta convergent ells parlen de fer uh, pistes de pàdel, però és que van fer una pista de futbol platja que està abandonada les xarxes estipades, a les porteries rovellades que no ha servit per a ningú jo crec que abans de fer més coses i creant-se més dificultat per mantenir-los el que hauríem de fer és tenir condicions la gent que juga a futbol diu que els vestidors del camp estan fets caldo algun equip ha marxat del pavelló perquè sembla que els vestidors estan fets caldo doncs no prometem més coses que venim del 2007 prometem mercat cobert eh, cibercafè, espai social no prometem Gràcies. tantes coses i millorem les que tenim que això sí que crec que és una responsabilitat Gràcies Martí Gràcies. Uh, Vanessa, uh, propostes de Junts per Montràs respecte a ...polítiques socials, habitatge, joventut. Les propostes que deiem de junts per mont en tema d'habitatge que en Martí estava comentant, amb el sau tres que hem dit el 58% de mans del CEP abans n'hem fet referència, etc. Les parcel·les que pertoquem a l'Ajuntament són- 21 parcel·les que pensem destinar a habitatge jove o habitatge social, Uh, gràcies a Déu, com que hem gestionat molt bé l'Ajuntament tenim molts de recursos tenim també parcel·les del SAU 4 que si convenen també es poden vendre i realment edificar aquest habitatge i que sigui un preu assequible pels joves això bé, tot amb això, amb està, està, això està previst vull no, dir, no pateixis que trobarem els calés en això som especialistes en la matèria serem, no sé qui ajudarà aquí seguim, serveis socials en uh, tema nosaltres uh, treballem en col·laboració amb el Consell Comarcal tenim una assistente social, una, una educadora, un psicòleg, etcètera. Um, S'està oferint el tema de servei d'assistència domiciliària als veïns que ho necessiten, gent gran, uh -huh. que té problemàtiques, etc. Llavors hi han les trobades de, de gent gran que jo crec que, que, que sincerament estan molt contents, ells consideren que és suficient una trobada setmanal, uh, passen una estona i, i estan, jo que he tingut l'ocasió, em sembla que tu també, de parlar-hi, Crec que estan satisfets, es podria fer centres cívics i tal, jo crec que el tindrem el dia de demà, algun dia la Generalitat ens haurà de conversar la Perquè famosa que carretera. Jo gran, eh? que jo gran i anar no pateixis, tot s'arreglarà, tot s'arreglarà. Uh, en tema també de serveis socials nosaltres col·laborarem i seguim col·laborant amb coses que es fan com per exemple el gran recapte que tenen a Palafrugell i aquí tenim un voluntariat molt fort que hi està treballant molt, molt i molt uh -huh. també en temes d'un colliga jo crec que hi ha representants de la delegació d'aquí de Montràs uh, l'Ajuntament ha col·laborat amb el tema d'inscripció de d'equips en Longotrail, etcètera en tema això tocaria una mica serveis socials, esports, uh -huh. etc. En tema d'educació, nosaltres eh, sí que és cert que potser els vestuaris de, del camp de futbol es podrien actualitzar, però nosaltres vam prioritzar la seguretat del pavelló enfront l'estètica dels vestuaris per nosaltres era més important per exemple el tema de control de legionela tema de seguretat de contraincendis tema de, de sortides de fum tema de sortides d'emergència Què és el que s'ha estat treballant en, en el que és el, el pavelló poliesportiu um, després també bueno, hem estat treballant amb l'escola, l'AMPA la llarg d'infants, sabem les necessitats que tenen de fet una de les coses que es vol canviar en el municipi és el tema de la renovació de parcs perquè realment estan molt malament i li convé ja, estem parlant l'última actuació que es va fer si mal no recordo són 12 anys seguirem subvencionant el tema de llibres de textos com hem fet fins ara de P3 a 4 d'ESO Uh, una de les coses de, de les reivindicacions amb les converses que tenim amb l'Àmpa ens demanaven el tema de socialització de llibres, també creiem que, que aquesta legislatura hi podem fer front, uh, mantenim i seguirem mantinguent el pagament dels busos de les sortides a l'exterior de, de l'alumnat, la, s'ha treballat també per al tema de l'estalvi energètic a l'escola en detectors de moviment, de fet, nosaltres inclús estem pensant en incorporar, o sigui, incrementarem la partida del 52% de, de capítol 1. Eh, segurament també amb els serveis de, de lampisteria, perquè crec que, que ens estalviaria costos amb altres coses i que es podria donar solució immediata a tots aquests fanals que no funcionen de vegades, que és cert. Escauen, escauen els que cauen també i actuarem gràcies a Déu sempre solem ser els primers a sèrie això també, mira, va, va haver-hi el teu fill aquell dia també I va caure sobre casa meva no, sobre casa no, és el carrer que dóna accés però bueno, cap problema <laughs> ah, amb el tema de joventut nosaltres sí, seguim apostant continuem, Vanessa no hi crec amb aquestes coses jo, a nivell de poble m'agrada pensar que tots anem junts Uh, amb el tema de joventut, nosaltres seguim apostant per la tècnica de la figura de la tècnica joventut. Està fent un treball molt, molt important des del 2012, treballant amb els nanos de 12 a 16 anys. Uh, aquest mes de juliol es farà altre cop la, el projecte de brigada jove. Es contracta per primera vegada un jove sense experiència laboral uh, durant un mes a miixa jornada. Crec que és una molt bona iniciativa i que l'hem de mantenir. També hi ha el tema de gent de joves, amb activitats que els mateixos joves proposen, sortides, xerrades... Tot això ho mantindrem mm -hmm. amb en línia que hem estat fent fins ara. Uh, llavors, amb el tema esportiu, que m'ha en Martí, que li preocupava que ens... Mm, d'invertir en pistes de pàdel quan el que s'hauria de fer és millorar... Uh, conservar. O, o, o conservar. O conservar, d'acord. Uh, precisament el que hem fet és una reestructuració de l'espai, una planificació que també inclou la, eh, la, o sigui, la zona de deixalleria, que actualment és més un punt net de recollida i que nosaltres volem consolidar amb una deixalleria amb tots els serveis i segons marca la, la, la llei uh -huh. actual. Eh, amb el tema dels equipaments, en eh, allà nosaltres volem consolidar també les pistes de villes que de fet ja s'està fent servir en el Camp de la Figuera i que també se'ls hi ha donat també aquí darrere del pavelló, Uh, hi ha també uh, dels mateixos joves que ens han demanat un circuit de cotxes tele dirigits que es també existeix, els en no? no? allà hi ha una uh, com es diu, està temporalment en una turitzat. una parcel·la de l'Ajuntament bueno, és, de... és una parcel·la de l'Ajuntament se'ls ha donat l'espai temporalment sí, i la és la el pregunta... que te dic, com tot s'ordenarà i s'està uh -huh. fent allà. Alguna altra proposta? I si no, doncs de, comencem sí. aquest torn de 5 dos, minuts dos, de debatre. Eh. Això, això de les xarxes socials és fantàstic. Dos xibatassos. El pressupost del 2007 era, era de Convergència. Nosaltres no el vam poder aprovar, el vam adatar. Per tant, aquest, aquest pressupost que que estava tan mal fet, el vam fer vosaltres. I dos, algun diu que la mida en les pistes de pàdel o són macropistes de pàdel el que els ha pintat s'ha equivocat perquè les pistes de pàdel fan 20 per 15 Això són xibatassos del públic, eh? Jo no sé al, al de, de, bé, no sé si vos respondre a això Vanessa eh, sí, no, algun, un dels temes que heu tocat aquí és el tema de, dels saus. Eh, Martí ha comentat que el sau 4 tu has gestionat o has començat a moure algun fil, que algun sí, fil bueno, per... mirant. Alga ella... Vanessa també també ha apuntat que alguna possibilitat hi quedava el sau 4, eh, per tant, nosaltres no desistirem, tarem que massissa Marroquè amb, amb aquesta barri de dalt, és a dir fer el creixement demogràfic en aquest espai on hi han els serveis és el que toca per tant, ens sembla que això s'ha de fer sí o sí i per tant ens hem de barallar oh, jo crec que és... una, cosa, una cosa és el poder municipal i l'altra és el poder autonòmic i per tant, escolti, nosaltres ens hem de, barallar, de poder barallar en aquest sentit si creiem que això millora el poble que millora els serveis, que facilita l'accés a la gent, sobretot a la gent gran en aquest tipus de serveis, en comerç local un centre social, no sé què per tant, jo crec que ens hem de barallar i si la propietat ja està d'acord per tant nosaltres ho procurarem i, evidentment, per no dir bajanades i per no dir per no fer promeses amb A, que, que ja he explicat que se n'han fet masses en aquest poble, sí que hem mogut fitxa i hem anat. I no només hem anat a veure política territorial, sinó que hem buscat qui està disposat a fer això. Perquè per fer això mm -hmm. està bé un remenent de 6.000 600 euros, però això fem res més que acabar les voreres. I, eh, construir 21 parcel·la amb habitatge, Uh, per ser jove de 70 metres quadrats val uns quants diners més eh? estem parlant de 21 habitatges 70 metres quadrats, estem parlant de construir 14.000 metres quadrats i tothom sap el que val un metre quadrat de construcció uh -huh. per fer això necessitem 3 milions d'euros i no, no els tindrà ni aquest ajuntament ni cap altre perquè 3 milions d'euros és el pressupost de dos anys consecutius sense pagar els sols i sense fer res més per tant, necessitem que vingui algú de fora a fer aquesta inversió ells uh, segurament també l'estan buscant i nosaltres l'hem buscat i en principi sembla que començat a treure, deixem interessats a mm -hmm. fer això, per tant... D'acord, Martí. Insistirem. Rafel, en aquest sentit... Jo estic d'acord amb això. Crec que és la part que s'ha de potenciar el Sao 4, tot el que és carrer Carrilet, tot lo que és carrer Torre Ionama, tot això s'ha de potenciar i és on s'ha de mirar de construir aquest habitatge social eh, que sigui d'un cost mínim, que tampoc sigui un blocs de pisos, En aquí no necessitem blocs de pisos ni de set ni de vuit eh, alçada, sinó que siguin de dos o tres perquè puguin tenir local comercial i promocionar tota la zona aquesta que és un jo crec que ha d'anar a la zona comercial de, de, de molt rasg. Mm -hmm. Crec que sí, que això hi estic d'acord i que, que, que s'ha de potenciar això. Uh -huh. de en aquest sentit, Vanessa, des de... A... Segueixo apostant per la zona comercial concentrada aquí en el SAU 4, crec que hi podran haver molts de petits comerços, crec que el comerç de Montràs és el que tindrà la batuta, i jo segueixo apostant per això, i segueixo apostant per l'habitatge en el SAU 3. Estic molt, molt convençuda que, que és la línia correcta uh -huh. al voltant d'aquest lloguer social abans també apuntat en Martí el tema d'aquesta doncs, construcció de lloguer social que vosaltres en el programa uh, apuntaves en uh, Martí doncs, que, que, que qui ho pagaria això no sé si vosaltres ho teniu uh, pensat això uh, si, si vols uh, comentar-li alguna cosa en, en Martí no, no, I amb això acabaríem ja aquest, aquest tema. És el tema del de, que he dit, les 21 parcel·les. Nosaltres tenim parcel·les en el seu 4, també es poden posar a la venda i podem disposar de diners. També hi ha línies de subvenció de el la Generalitat per propietari? construcció. L'Ajuntament seria propietari, aquest habitatge? Diga'm. Dels habitatges socials que volem destinar al llueix. Seria propietat de sí. l'Ajuntament? Sí. Sí. sí, sí, sí. sí. No bueno, és que crec que han de ser perquè puguin ser equibles. -se és així. Si volem oferir preu assequible per al jovent, jo crec que és aquesta la idea. Mm -hmm. Crec, fermament. Sí, crec que... Llavors, amb el tema que me feia referència perdona, que abans eh, se m'ha passat, Martí eh, una de les propostes que vosaltres parleu també és el tema d'un conveni amb la policia local de Palafrugell mm -hmm. per al tema de, tu creus que hi ha que seguretat, no sé si és la manera correcta si ho has explicat una mica, llavors jo també volia sí, debatre no, en aquest... Nosaltres... Correcte. Uh -huh. de, de vegades sembla que els veïns hagin de ser rivals, nosaltres entenem que allà on no pots arribar és de, de buscar convenis això eh, no ha sigut molt habitual en aquest país perquè hem sigut un país de tants caps, tants barrets però jo sempre poso d'exemple una gran comunitat que segueix funcionant i que es va crear als anys 60 que és la de l'Aiga per a la Frogell, Bagur, Gincós Uh, és, una, és un sistema que en el seu moment va funcionar que si a Regincors i Begú no s'haguessin afegit a Palafrugell uh, haguessin tirat deu anys més a tenir aigua a les cases i per tant uh, jo els hi amb ells a mi em sembla que nosaltres estaria bé que tinguessin veu a la ràdio i que per tant que a Ràdio Palafrugell tingués una extensió que es digui a Ràdio Montràs o que la policia municipal pugui venir quan hi ha una incidència incidències ja n'hi ha Aquí hi ha un senyor que se li va cremar la casa. A mi em sembla normal que en aquell moment tinguem una capacitat d'emergències i si no les podem pagar, perquè jo crec que no es poden pagar més nòmines amb aquest pressupost. Si femtres el pressupost, ja en parlarem, però no podem posar més nòmines. De què tema... un segon agent? que és a mirar una segona gent que cada fe vacances, que un dia estarà de baixa, cada fe torns, etc. Amb el no sé tema d'aquest conveni tant, és molt amb... més fàcil, perdona, acabo, eh. Uh, és molt més fàcil, em sembla a mi, intentar arribar a una porta a Palafrogell que el dia que els necessitem i sigui. Quan necessitem nosaltres? Doncs mira, quan hi ha un festival a Cap Roig, perquè es fot un tap allà baix que no el desembossa ningú. Uh, nosaltres portem altres coses de vialitat molt interessants, és a dir, no sabem per què, no s'ha volgut obrir aquesta via que arrenca del Torre Joan i que podria anar a sortir l'oficina de turisme a Palafrugell, i desviar una part del trànsit a comptes de ficar-lo dins el poble enviar-lo directament a l'autovia que dona accés a Palafrugell perquè perquè molta gent que passa per dins amb un ras, el seu objectiu final és arribar a Calella per, per què ens l'hem d'en passar? perquè hem de posar en perill i en risc la vida dels nens o, o la seguretat dels nens? per tant mm -hmm. aquestes coses les hem de treballar i segur que ens posarem d'acord i però que les hem de fer, que no es poden allò tan fàcil de fotre-li una patada a la pilota i esperar que algú la jugui a Clemente, no? El pilota te... s'ha de baixar terra, no, Enric, s'ha de jugar el peu. El, el tema de policia local que amb aquest conveni i de més heu previst costos o teniu idea de, de quin cost s'oposarà pels veïns en un rast? de la quantitat de serveis que necessitem però, però és cert que necessitem un punt d'ordre, sobretot en el trànsit no sé si tant en la seguretat, que ens ajuden més els Mossos, ens poden ajudar més els Mossos, tot i que hi ha els que hi ha i que altres pobles més grans que nosaltres que en tenen més també es queixen del nivell de, de, de servei que poden donar Mossos amb els Mossos amb les unitats que tenen, i tal com està Catalunya en aquest moment i la impossibilitat de tema... tenir-ne Ara, en els temes de trànsit, jo crec que l'ajuda és més viable capaç de tenir un segon policia amb nòmina perquè faci... Ha quedat clar, Martí. El tema de tenir una policia local, com tu deies, o un conveni que no sé quin cos suposaria, jo que sí puc informar per dir alguna cosa, perquè sí que ens ho hem mirat, és el que suposaria tenir una policia local pròpia. Necessites 9 persones en plantilla. Són Necessites 9 persones en plantilla. Uh, suposaria un cost d'uns 300.000 euros i uh, a part d'això el tema del dipòsit de vehicles estigui en conveni o no estigui en conveni està en el municipi sí, clar, coincidim plenament amb aquest tema no podem tenir en la policia municipal però jo és el que el, més, el, el, el, el crec... que em preocupa és que encara que, que si me deixes de parlar de... si me deixes sí, parlar de... Martí, perdona sí. Però el tema és que ni, ni que ho quofacis amb conveni el camving a fer te referència, tampoc podrem assumir aquest cost i precisament per això nosaltres apostem per una altra gent local que creiem que sí que és assumible dintre de les nostres possibilitats com a poble. Estàs parlant tu d'un conveni amb una policia local que t'insisteixo, necessitaràs en aquí el dipòsit, en aquí a l'ajuntament, perdona, a l'ajuntament no en el poble de Montras és inassumible aquest cost per molt de conveni que facis Com sembla, tu? la policia no altres... m'has no pogut donar números nous us heu proposat o sigui és una mica jo crec no vendre sí, sí funt però hem de saber quina quantitat de serveis volem demanar és a dir, i el preu, cost tot, estic, té... Diguem... Va, tot té preu a la vida és a dir, si tu vols un servei cada vegada que entren nens a l'escola tindrem un cost. Si tu ho dius... Quan ets, ho estem... Però estem parlant que els serveis que ja oferim vosaltres considereu que són excessius perquè són un 52% del pressupost i al mateix temps m'estàs dient que hem de demanar més serveis en el municipi veí. Perdona, una, una persona amb sou i assegurat i no sé què, costa 50.000 euros l'any, amb 60.000 euros potser es pot tenir un servei assistencial puntual en moments que es necessita millor. Ens ho sembla a nosaltres? Ens ho sembla nosaltres? Han quedat clara les dues postures eh, i per, per veure la, la visió de, de, de, bueno, de, de, de socialistes no sé no hi si heu... Jo d'acord amb això amb el Martí. jo crec que en un moment puntual, conscient de venir el Mossos, que vingui, que per això hi estan també. No? I estan jo, donant un molt bon servei. Vella, encara que amb altres coses no, amb una gent més. Però jo crec que el més important és gestionar bé, perquè el carrer que més problema té, i Martí penso que ha parlat abans del tercer, més tràfic, el primer penso que és el carrer Torrellonà o el carrer Carreglet. Si sí, no, no estivoco. De cada dematí hi ha les cues que arriben fins aquí, a aquesta robona tan maca que hi ha tant de llotrero, tant de montràs, cada, cada dematí arriben fins aquí, les cues. Jo crec que gestionar-ho millor. Per exemple, no posar un jetrero del segle passat, un jetrero d'un diàmetre de 30, eh, diguem prohibit camions. No, posar un jetrero com s'ha de posar, eh, perquè ja diu que és prohibit camions, però ningú fa cas. Llavors, aquesta gent que tenim, eh, posar-se un dia i passar-se el dia o la setmana, en el rato que no ha d'estar eh, diguéssin a l'escola que no té altres coses, posant i dient que aquest camí, aquest carrer, va, és prohibit circular camions. És aquesta taula... I, o, o, o, o la prohibició eh, m'has dit, està ensenyant sí, sí, la foto perquè la ja vols, gent de la ràdio no, no, no ho, és ho veu això eh? i camionar-lo en el centre ah, del cor sí, regional sí, sí, sí. i, i arreglar més aquest carrer, perquè aquest carrer a partir del pont capellà està fatal no sé si espereu amb mi això però està fatal, és el pitjor del poble i és el que més trànsit té Mm -hmm. jo ja, crec clar. que això Se tindria de, de ha quedat clar eh, no tenim I més temps per eh, no, no molt breu eh? sí que hem pensat aquesta connectivitat amb la plaça Floreal sí, sí que l'hem pensat la connectivitat amb la plaça Floreal i si algun carrer s'ha d'invertir en sentit únic mm -hmm. ah. d'acord doncs acabem amb aquest tercer de o. No... Ah. d'acord gràcies Rafel doncs acabem aquest tercer bloc les 9 i un minut ens passarem una miqueta del, del previst també hem començat una miqueta més tard així que tampoc passa res eh? uh, darrer bloc uh, en, en aquest cas uh, actuacions municipals en clau de país Bé, la, la política doncs, uh, de, de, de Catalunya no? ha tingut molta uh, rellevància en els ajuntaments, en el municipi i no sé com afrontaríeu vosaltres o com teniu pensat afrontar des del municipi, si seguíem la mateixa línia que s'ha seguit fins ara des de, en aquest cas des de l'Ajuntament de Montras o eh, intentaríeu canviar el, alguna cosa en aquest cas comencem de nou doncs, amb, amb tu Rafael Va, nosaltres tenim clar que no som un partit separatista, vull dir, això ho tenim claríssim no? llavors nosaltres apostem per la integració de les persones i a mirar de el benestar de les persones que viuen a un ras, que la política general per mi queda lluny vull dir que no hi entro en aquest tema jo amb això crec que ho he dit tot d'acord, doncs uh, clar i concís a si Martí també ho aconseguim uh, no a mi, a mi em costa, ho sento soc xerraria de la merda sí, ah, nosaltres tenim un compromís total i absolut amb la situació del país, la majoria nosaltres estem aquí en aquest grup perquè tenim la certesa que modificar la situació d'aquest moment s'ha de fer des de les bases, s'ha de fer des dels pobles, els pobles també necessitem que estiguin a favor de les llibertats, eh, com ho està sent aquest ajuntament, eh, és a dir que, escolta'm, aplaudir tot allò que coincidim i discrepar allà on toca. Per tant, això, res a dir, eh, jo vinc d'una casa republicana, he tingut un avi al front d'Aragó, tinc un fill a punt d'entrar a la presó fa un any i ara afortunadament sembla que aquesta ponts ha passat, per tant escolteu el compromís el tenim total i absolut amb aquesta situació i tota la gent que està en aquesta llista eh, no, no jugarem al cap és a dir Agraï l'arcalde que ho va fer i nosaltres sis toga aquesta situació, no ens fa por la presó, no ens fa por la repressió, per tant estarem allant a agendaar. Mm -hmm, D'acord gràcies Martí. i en aquí serà el primer comptete que... de la convergència? No? Sí, sí sí sí en aquígència ja... i Unió. <laughs> És punyetero, és punyetero, ja sap que me l'estimo molt, però és punyetero. Aviam, aquí des de Junts per Montràs seguim amb la mateixa línia de Junts per Catalunya, estem a favor de la llibertat d'expressió, de votar, de la diversitat d'opinions, de la gent... Creiem que és de jutjat de guàrdia que hi hagi impresos polítics per les seves opinions, és així, és una realitat. Creiem en les persones, creiem, creiem en el debat i, evidentment, continuarem, continuarem estant i donant recolzament a totes les iniciatives que facin falta. Les vegades que s'hagin de posar urnes, les vegades que, que s'hagi d'anar votar, sempre hi serem nosaltres al capdavant. Amb això no no ens ho hem posat mai en cap manera de dubtar uh -huh. Rafael, volia fer alguna algun apunt eh? no, que dic que, que no som separatistes no vol dir que no estiguem al costat de la legalitat la legalitat sobretot uh -huh. llavors tot el que entri dintre de la legalitat ho apujarem Lo que sigui legal no ho apujarem això no és seguríssim Uh -huh. En aquest sentit, no sé si tu des d'aquesta visió o doncs, des del Partit Socialista eh, heu tingut la sensació que poder eh, s'ha deixat una, una miqueta de banda el, el treballar pel municipi per, per eh, temes sí. de... de... Sí, sí, jo crec que s'ha deixat de banda treballar per, per, per lo que és el municipi i s'ha treballat més per cara a aquests partits que volen la, la independència o que volen... La... Sí, bueno, mm -hmm. Vanessa no per... no, jo hi estic gens d'acord jo crec que precisament tant tan, tan Esquerra com Junts per Catalunya eh, tots dos han treballat molt a nivell de, de poble, de ciutadania crec que també eh, no es pot obviar la situació de país estem visquent una situació completament anòmala, eh, tenim presos tenim exiliats i ara mateix nosaltres som la seva veu i jo crec que amb això hem de continuar lluitant cada dia perquè realment és el que diu en Martí, vull dir, a vegades sembla que anem amb la poda i acabarem tots empresonats. Ell me parlava de, del seu avi, me feia referència al seu fill, nosaltres a casa també tenim antecedents, vull dir, el meu avi també era un conegut republicà i va estar tancat a temporades quan Cala filmena era una taverna, no era pas el que és avui en dia. Mm -hmm. Vull dir que, per desgràcia, jo crec que hi ja han passat molts anys i això hauríem de tenir més que superat. Uh, tu, Rafael, feies referència mentre sigui legal. Jo crec que la legalitat avui en dia és una que s'està modificant cada segon i ho estan demostrant a nivell d'Europa. S'està fent un treball molt important i jo crec que això és molt remarcable bueno, perquè realment... Mm, estan ensenyant les vergonyes a, a el que és aquest estat. Sí, però sí, Amb aquesta legalitat... No però... has de tenir en compte que vull dir que ningú ha dit sí, vinga, endavant. No? Vull dir, doncs, jo crec que si, que si una part d'Europa i sobretot de l'Europa, que, que, que, que tots parlem d'Alemanya, o Anglaterra, o aquests països, hagués dit que sí, jo hi estaria d'acord perquè segur que ja hi seria independent. Però si ells diuen que no, que no i que dintre de la Constitució no hi entra... Perdona, Canadà... I, i, i el Regne Unit van deixar votar vull dir que, per tant ja hi ha hagut països del món i, quan deixes fer, Sueix i Noruega eren un país, per tant no, no, no, hi, no, hi, no, hi, no hi tornem penseu que si això que feu els constitucionalistes a dir la Constitució, la Constitució, la Constitució a tota hora es hagués fet servir a tot Canvia el món, avui els negres encara no pujarien els busos a Sud-àfrica. Avui les dones, dones encara no votarien a Europa. I per tant, les coses s'han de canviar, canviar quan toca canviar-les. Canviar I ara toca canviar-les. Ara toca canviar-les. Canviar Canviem-les, canviem com s'ha de canviar. Doncs han quedat... Està a la vostra mà perquè ara meneu a Espanya. Doncs ha quedat molt clar la, la postura dels tres candidats. Uh, tancarem doncs, uh, ja aquest debat. Enfilarem els dos uh, darrers temes. Més, una miqueta més aments o més amè al següent i el, el darrer doncs, serà una miqueta més de, de demanar el vot aquí no hi haurà doncs, interpel·lacions uh, comencem amb, amb tu, Rafael al voltant de... Quin, ja has dit abans, has, uh, ja has avançat que no et veies com alcalde però no sé quants regidors creieu que podeu treure home, les últimes seleccions ho vaig acertar aquestes, com que jo m'hi presento, poden-ho en certament no? però dir, jo crec que eh, normalment el Partit Socialista doncs, ha tret un, no? Jo aspiro que sempre s'ha de ser ostimista, no? Mm -hmm. I jo crec que m'aniria bé en dos. En dos ja estaria bé. Però tres, eh? bé. Eh, eh, eh, ho puc aconseguir en tres. D'acord, bé. Ho veurem diumenge al vespre, això? Home, cal que ho veurem, per això. <ríe> I tant. Martí? Hòstia, uh... Ara m'ha quedat un problema immens, perquè jo pensava que nosaltres en farem sis, llavors, si ell en fa dos, només ens hi hauria de deixar una lavanesa, per tant... No, jo crec que no, eh? que quedarem 6-3-0 o 6-2-1 no 6-3-0, va no sé. Ja em va bé, jugarem un altre partit ja M'ho una mica en conya això eh? perquè ja és un tema que no sé si es fa de... no vaja, venirem segur Vosaltres que heu estat doncs, vosaltres els tres candidats eh? vull dir que com que heu tingut també el feedback de la gent, heu anat doncs, parlant en els dos mesos, també volia amb quines sensacions teneu? He vist que en Martí ho tens molt clara. Jo jo sóc nou i la veritat és que no tinc cap sensació, però si ets tu És no que és nou. No som nou en això de la política, són nou, jo he fet política donat emena, però d'aquesta no, municipal però, no solen, havia estem mai. Entrar no, però jo m'he dedicat al país en general, a l'Empordanet a la Costa Brava, no a no, no Montràs en particular serà en jou, però tens bon metre no? per, bueno, per dir que està molt content el teu fill no? sí, ama, a pares, la gent jove també s'aprèn eh? no, és una putada no, que fa de de de eh? bueno, a mi no, sap, no em sí. no sap cap greu no, no, no, no tinc una sensació clara però, però sí que us asseguro que si tota la gent que ha dit que ens votaria ens vota en farem més de sis sí, sí. Pensa, pensa que si hos dit, sit ho han dité, com vin incinm en t'han enganyat. Però, i i si dos no, no te votaràs.dona no, per, per, a mi parar, a mi eh? això m'han dit que només passava a Sevilla. Bon, aquí, tu, que gaiia sí, la gent jo el jo que no pensava Sevilla, de Cordova, eh? bé L'optimisme de Martí, uh, no sé si també el té la Vanessa. Jo sí, jo sóc optimista de mena, jo crec que tinc un bon equip, crec que amb això en Martí i jo coincidim, sí. els dos fem competència a veure qui el té més bo, i crec que tots dos tenim un gran equip, sincerament, el d'en Rafael no el conec gaire, vull dir, no parlo no, no, des de la desconeixença. No és el Barça, no, no, no, no és el Madrid, eh, a veure, però és el Beti. Et estàs comparant amb Barça i, el Betis, i Madrid? el Beti. Jo, Ara va posar en un compromís, en això, com eh? això, és el passarà com aquella que ho dic. I se troben dos i diu, hòstia, tu d'un test. Diu, jo un ras. un ras, diu, sí. De qui és família, tu? Diu, coll, d'en Martí Sabrià, d'en Carlos Salgar. M'entens? Tota la llengua important diu, i tu, d'un test? Diu, jo també d'un ras. Diu, de qui família? Diu, la que tu m'has deixat. I això passarà a mi. Amb el bosc que em deixareu, podem d'entra dos o tres. Diu, Jo com he dit, uh, tinc molt bon equip uh, a mi sincerament m'agradaria que entressin tots nou uh, però um, nan amb un punt un pèl, un pèl més realista mm. jo apostaria per set I... Per set, sí. d'acord, sí. molt bé doncs, uh, bueno, estarem atents a, a, a el 26, eh, aquesta setmana ja, ja ho tindrem aquí a, a tocar per tant, doncs, després d'aquestes de, de, setmanes intenses doncs, arriba a la seva fi i com és habitual en aquest tipus de debats doncs acabarem amb, un, amb el darrer minut no? perquè cada candidat doncs, demani el seu vot eh, doncs, per què han de votar en aquest cas no, jo crec que Roman. de m'han de votar precisament per portar-li la contrària a la Vanessa i a en, en Martí, solament per això ja m'han de votar, però si volen que amb un ras canviï també m'han de votar, perquè jo si entro també he estat a la l'empresa privada i sé com funciona una empresa privada i jo crec que això també se podria portar a l'Ajuntament, vull dir que no cal eh, tenir tanta experiència política, però sí experiència amb la vida i amb la vida crec que tinc bastant d'experiència uh -huh. llavors solament perquè no sigui aquest pronòtic que ha fet en Martí i què ha fet la Vanessa mmm, perquè bueno, ni pràcticament m'han deixat dos com mínim a veure si aconseguim aquest dos mm, vosaltres sé que la majoria no sé si n'hi ha algú del Partit Socialista bueno, sí, el meu company eh, però bueno, a veure, a veure si n'hi bueno, si ha algú més a veure si canvieu aquestes estadístiques us ho agrairé. Molt gràcies. Per això, necessito. Bé, jo també vinc del sector privat, eh? És que aquí sembla que en Rafel em deixava amb el públic i l'única cobra de diner públic és la... <ríe> uh, uh, perdoneu, però al minut final l'he cronometjat, perquè sé que m'enrotllo. Per tant, no, un, perfecte. El cronometro, de veritat, eh? Sí, l'he cronometrat. 60 segons, sí, eh? Sí, sí. Provem-ho? Provem-ho, provem-ho, que porto tot el... Totalment. Més o menys 5% i apagues un sopar. Bé, si esteu cansats de tanta promesa incomplerta, si espereu que els vostres fills i nets puguin treballar i viure en un ras, si sentiu la necessitat de tenir un poble ordenat, endaçat i net, si creieu que no s'han no de fer vestits a mida quan parlem de normes urbanístiques, llicències o permisos, si defenseu polítiques d'igualtat, si no us voleu sentir com habitants d'un barri de Palafrugell, si el que voleu és un poble viu, actiu, competitiu i sostenible, si voleu sentir orgull de ser de Montràs, ara teniu una molt bona oportunitat. La gent de Montràs al cor, estem aquí per fer tot això possible, som gent cansada de fer coses en l'àmbit de la cultura, de l'esport, de la solidaritat, i ara posem tot aquest bagatge al servei d'aquest poble, que tant estimem i que portem al cor. Treballem amb entusiasme però carregats de seny i d'experiència perquè com diu Miquel Martí Pol, tot està per fer i tot és possible. <firat> no. No. No. No. No. No. No. 50, 55 segons. 55 segons. Bueno, perdona, perquè els, els 5 segons aquests són diumenge no us equivoqueu, voteu Montràs al cor, i diumenge voteu al cor municipal per Montràs. Són els 5 segons. Molt bé. Que no farà, ha, ha quedat clar. Uh, sopar. Vanessa. Ja sap que li pago el sopar. Encara... En en, en, en en en en oh, i tant. Ui. Ui. Oste, no hi ha que millor lloc, no hi ha ve ve ve allò, ve ja ho saps. Sopar. Doncs el darrer minut per a Vanessa. Per el Vanessa. darrer minut. Uh, si esteu contents amb el poble que teniu, si esteu contents amb com s'ha treballat en aquest poble, que, que crec que hi ha moltíssima gent que ens està uh, dient que sí, que ho està, si esteu contents amb la feina feta, que jo crec que és el nostre millor val, en fer poble, que és el que millor sabem fer, um, si esteu farts de trobar-nos a tot arreu, perquè sempre hi som, perquè som els primers a arronsar nos no, uh, sempre tirant davant, i a ser-hi i, i a posar les mans i les mànigues com faci falta, voteu junts per Montras, perquè, perquè crec que el poble està molt bé i pot anar encara molt millor. Aplausos. Doncs eh, amb aquestes darreres paraules de la candidata per Junts per Montres, doncs acabarem aquest debat eh, eh, abans de finalitzar, atès que hem fet aquest debat i ha anat eh, molt bé no? eh, doncs eh, crec que seria convenient també diumenge fem un programa especial per seguir les eleccions de Palafrugell doncs també si eh, podeu venir al consistori de Palafrugell venir allà a la sala de juntes un cop tens doncs, sapiguem els resultats de onras, doncs per valorar-los i també doncs recordar aquests, aquesta, aquesta ens aquesta comprometem. Sí, aquesta fora, <ríe> ens comprometem a, a venir sempre que ens demaneu, però diumenge ja jo crec que aquesta hora que tu ens demanes estarem celebrant. Vasí si més. Ba, va, no. Sempre telèfon. una trucada No, ell di quan no. acabi el report de sí. Palafrugell, nosaltres t'enem al fort i... Bé, va, ens intentarem posar en contacte per saber les vostres sí, sensacions sí, sí, sí, i veure, sí, sí, sí. I veure, i veure doncs, aquests resultats doncs res més només agrair-vos la vostra amabilitat i que haver estat avui aquí i també a tota, tota la gent que ha vingut que, que s'ha fet notar també i també està bé eh, que, que es vegi que, que hi ha gent hi doncs, i tant moltes gràcies a tots vosaltres i ens retrobem en aquest cas doncs, la nit del 26 a vosaltres per venir, moltes merci Sentsed pumbuid, Eva Emaa